حقوا من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلتها لو نذعبنا أنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ سُورَةُ آلِ عِمْرَان وَدِنِي سُورَةُ 3:89 وَپس سُورَتَي <تصفح> آل عمران ۽ شور 3 او بگا تي <تصفح> سُورَتُه لو کي نمبر 3 پس سُورَتَي پخڙينو مقصد سُورَتَي آل عمران سلوور مزاميني کنکی صورتی بخراکی بیانشیوی او دلتا کداغینا پس زیاد تفصیل اوزیاد وضاحت سرا. اس بات تا توید، اس بات تا رسالت، زیاد ویسا بیلی اللہ، انفاق ویسا بیلی اللہ. بایت مارتا مضمون سرا صورتا پدری صوبان تقسیم دے. اول ایسا ایت رسک پوری دی که بیان دی دی اس بات تا توید آیت چون ستنا آیت اکسو ایک پوری دی که بیان دی دی اس بات ت آیت اکسودونه طرفه را پوری پدې کې د څو مثلو بیان دی چې حضرت سبحانه و تعالی افق په سبحانه و تعالی اوه لیسټي هغږي شپې آیتونه دا په درې بابونو باندې مشتمله و هر یو باب کې شپږ وخت خبرې وي د هر یو باب ابتدا کې دا, دا پتاولې توحید سره او په هر یو باب کې سمرا د دلایلوم ذکر کې دا پتاولې توحید او بیا سمرا د دلایلو او هرې او باب کی ترتیب هم ورکول اول ما 53 پورې د دویم باب 819 25 پورې او دریم باب 26 نا تر 30 پورې د دریم باب کی پاول کی د اوتوهید ذکر شوي 26 کې الله هو مالک الملک سره په غیوانې زلایلو دغه خبره به ذکر کوله تهیدی ورکونو مؤمنانو ته په دوستۍ ده لیک کتابو کتنا زو را دې سره د رم مغबत نه ساتي تریم خبره ذکر کولا تخفیفی اور کولو چیکتاری شاسو د اجیزه توحید نیس نو تاسو لپاره اخرت کی سزا درکی او د زری د بری و تاسو پرای انصاف کیږي څلورمه خبره آی کی 31 کی تهیجی ور کولو پےستباد نو ویلی سلام باندې چې تاسو کله الله محبت ور د پپلا غم خادای معاملات کی بل سنت طریقې رایج کړی پنځمه خبره آی 1 نمبر 33 کې واه او دا درې جوابونه سره او دا اولی شبهه چې صلی الله علیه و صل وسلم په کتب سماویاتی ایضو ویل دي نو دا به جوابي کوله چې د ایسه سلام بشیره نسب معلومه ده دا خو مور انسان ما دا غونیا نیکره انسانانو پر ادمه سلام پوری شجره معلومه ده نو څنګه هغه الایشرو بیا دا داینه باڅینځه اقوال دلیلی په دوري په دوری دلیلی نقلی ذکر کول پتاواد الله الاه الا, الا هو ولی في آيات نمبر 5 تسكي دو إساء اللي سلام نياوهي تي إنتا أنت السميح والدين الله يقنانت خاصة عوردون كي دوين قول ذكر كولو ده حضرت مريم في آيات نمبر 5 تسكي تيغوهي إنا الله يرضخ من يشعه بغير إساء دوين قولت تتسكي ذكر كولو ده ذكرية اللي سلام تيغوهي سلا لده بمريم سرعه ده بمساهم يولده نغوهي إنتا السميح والدواء الله یقینا ته اوریدن کې له دواې بیا سلوورم کولی ثری ورته دلیل نقلی د جبرئیل امینا چې زکریا له سلام ته وای الله یفعل ما یشاء او بمریم زوې کې الله یخلق ما یشاء یعنی تاسو با زکریا له سلام ته وای تاسو باید چې وګورئ او بچی وکیږي او مران کوي بد قشانت پغلی او طب پاارزامن او بچی ده کېږي او پظم کوالزري ته ایقاون کې د حت د ایثال اسلامو چېغ الله رببي ربکنم فابدو هذا سرهته مستقي دا پم کوالزري چې طورې ذلي نه کلکر کې نو دا نه بعض بیا د حضرت ایثال اسلام د حفاظت بایان کوي دا قوم نعفال دا کفر اولی دا محسوسی کرد. نواغیو تنجیم شو روکو چه از جیهادو کو. قوم دا خلاف شو دا د دا مرد قدبیرو او ایسا علی سلام اللہ بلزان تا بر اوچد کو اسمان تاو پیجو رو. او آخری وقت که با غا بیارا کن دیگی. اوز دا دیزه نا آیت الانسطنا کم زهن شو. د دیزه نا بیان خیلی. خبره دا روان وا د ایسانو د اوللی شو اثال سلام ص الله په قوي سما کې ابن ویللي دي او ثال سلام د ابن بن ویلليدي نو دا د الله ناذاوللی دی دا دله نازوللی دی خو د نه او خبره کوم پس مستم پهې ز باندې کوي ده نو ض هم چې اې سه اې سه له سلام دراځي مڅتنه مڅکیبا د جهان راځي دته نه مڅکیب د جهان راځي او هغه په ټول دنیا کې ګرځي او ډېر ځاد څخه دونه بکوړی دا کوم پیرینیدان کې د تصویر ابن جرير دغه حواله ورکړی و چې ابن جرير منا کئي چې ان نه کافی ذک من الارض و رفع قیلیا تا پس ته لکې نه او ځکه دا په او بیاونه غوښنه ما ده په حدیث کې راځي ډیر زیات احاديث په دیبان درغلي دي دی چې دجال برازي دجال برازي او خامخا برازي او فساد بتای لکه دا ابو هريره رجلونه دیته بخاری او مسلم کې ذکر کړی دي نبی عليه السلام فرمایول چې نجی بيدینه زماند قسمی پراغذات پانی که زمان ساد آغا بکرزی کدرت که دا. قریبا دا. قریبا دا چی مسیح ابن مریم برا کسی. یعنی ایسا علیه سلام. حتما دو عدلا آغا با دو فیثالی که دخل کو بی امیر بای و عدلا خود انصاف فیثالی با که یستر فیثالی با نکی دارنگی دارنگی س ماما تهون کې س شوي سب وما قلو هو ما سو د پان نه دی کهه خدا خیال دی چې کلهمونږ ایثال سلام پانسي کړه دي نوغم چې د لدي هغه چې کمی چر دد کم عب خاني دي هغېدي چوک د ایثال اسلام شکر به جو کړی دي پانسای کې په توړن وي او ور سره بهګ چاپیره و پرې آس او خبره ده چې پان سر نهبي نه دي مزه ګان؟ تايم کومه کلټوب دي؟ چې بابا زه یې خو وینم نه یي، دا یې وینم ولی څوک کړی دي؟ نو ویني ته یې کړی وی او دای دایو کې سم احتجاج کوي چې نیمغا ایزاله سلام پانس کړی دي. میزالې سلام چې رشي نو هغه بجا رسوله ماته چې دا کوم شو کړو نه چې ورکو دي د ایزاله سلام تکب ولا ماته. دا یې خنځیر وختم کی، څه مطلب؟ ایزایا د خنजीर وغخره زیاته کوي دې تر اوه وي ایزاله سلام د دیوانې د خنजीर د وغخه مکمل بندګي د ویل خنजीर د وغخه نشه خورې نو داریم ایزاله سلام ما غټول اختلافات ختم کړي لکه اوس چې د ایزایانو د مسلمانانو سره جوړکړې دي د نبی علی سلام پرڅې د کوم اصلاحات کور داوه ایزاله سلام ختم کړي او جزیه شي لکه اوس په اعلان کې تري <تصفيق> اختيار ديتهره د اسلام دعوت ورکول وکي سره مسلمان شي نه بيجيست تا تک ورکول او لو سر جهاد شي وکي اسلام نه ورو دي د عيسه عليه السلام په وخت کې با یا د جهاد کیږي او یا ولې قتل کیږي یا ولې اسلام ورو دي یا ولې قتل کیږي تا تک ورکول ورکمن کیني دې ته ختم شي د حدیث حدې راځي او هو حدیث هدي یو ړې خبره دا دا چې پاخې وختې به معلوونه دوه ډیر شي فرای به دوه ډیرره را شي چې سوک با س او زپات اختون ک یو سړی به د خپل مال نه <سؤال> سقا تووبې او هغه به ورک سوک بنی چې تن واليصدخی به سوورباتې او سووپ بنی چېصد دقاتې واي یو سریته د کوې چې بل هغه به ره که پهون د را وړه د نوغ سرن کمه ضت نه دون فراقی وراشی داړو دي بللوه ایت کی راځي 24 ابو هريره جلورو ورپسي سورته نساء ایت نمبر 117 تلوا کړو وایمن اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته چني شې علي کتابي لکه من غروړي پېښه له سلام باندې مستمر مر علي کتابينا يعني اخري وقته چې کله دای اسا له سلام ويني مدرب وي وين ته نو پایسا علیہ السلام بانی با ایمان دوڑی بل روایت نبی علیہ السلام فرمائی چی تاسو پس حالت کی ای چی ابن مریم برایشی برا کچھ او ساسو با ایمام بی ایمام نا مراد ایمام مہدی دے ایمام مہدی تا دا نبی علیہ السلام پا اولاد نمی محمد خپل نن د محمد ابن عبدالله ده دا بیله سلام فرمای چې د امام مهدی نن بم زما د نن په شانتي دغه د پلاړ نن بم زما د پلاړ نن په شانتي او د مور نن بم زما د مور نن په شانتي دا نو محمد د پلاړ د ابن عبدالله او د مور د می نو دا په حضرت حسن رضی الله عنه په اولاد کیږي چې دا ته امام مہدی په بارک وي چې زموږ ته لسم ایمان دې چې هغه غائب دی امام غائباته وي او موږ دا انتظار کوو امام منتظر اموت وي لشي ان دا انتظار کړی کیږي خو هغه راغلی نه دی او شې وي چې دا بدلې له سلام بولاد کیږي دې شی خدای دې که کنه کوکر دا دا کینې سریه دا، دارنګې دریم روایت کې راځي په نزول د إشارې سلام د مسلمان شریف روایت چې بیا یې دتلاره زره نور فرمایي چې ما د نړی له سلام نو ورېدل چې زماده امت یې وډلبه په حق باندې ځنګې یعنی د حق د فارو بجنګې او دایب په حق کیامیاږي او دایب په نه حق باندې زور ورکیږي ته کمه د پوری و دای زور غالی په د ویلي سلام پر مې ته کليته سلام نازل شي موږ دغه وخت کې وایو یو امیر وي امیر نامره تشه ها ما شوې امام مهدی کنه ځکه موږ چې وایو زره وړولې چې دا یو پیډجن پر ورځې قیامت هم ملګرو دی نو زه دی یو امام وي امام مهدی دا امرتی باور دغه اېزال السلام تويزال راشا او موږ ته امامتي دمون کراته اېزال السلام توي نه ټوله پښتو له موږ متي ورکو زکه چې دې امهت په الله ذات شرف او عزت ورکرې دي چې د پیغمبر نه الیاه بل کسم امامتي ورکول شي ته امامتي ورګ دې خلکو ته دایم دا زالو امره دا وې ټول مسلمان د اوسېد له غزر له له غفاری پرې وې چموږ ناسخ پر مې چې خبره کوي په کولی په دې کې نبي عليه السلام راغو او موږ تاسو کوم څه ته وایو خبرې کوي وايي واي موږ دا ویل نو د قیامت په واره کې خبرې کوي نو نبي عليه السلام راټولم چې قیامت تر وی پوری نشی راځلې تر څو پوری چې قیامت نمک کې د لخت نه ویلې یو پکې دجال دی یو پکې نور د مغرب په طرف نه راځه تول دی او د بيبي مریم عنی ایثال اسلام د زول او یا جو ماج یا غغتې ین د اف چې کمم دي بن ایته وااصل د س د نو فرماي چې رغ سلام یبلل د دجال په ماره کې کرکو چې که تال فرماي که تجال راغو او زهو موجود د زووج بده و نو زه به د خپل او په او الله خپل وبلګانما نه محافظ دی الله به حفاظت کوي او الله دې ساتي دغه نبی علی سلام بیا فرمایلو چې تاسو په څوب د چل ویني یعنی سانس په وخت د جال راغو تاسو سورته کہف د ابتدایي آیاتو نبی وایي سم کړه تشبت علاوه پر اخلاص شي مطلب دایت داری مطلب د خبري چې تاسو د د سورته کہف دایي آیاتو مطابق عقیده جوړ په قران باندې یقین مضبوط کئ دارنګي الله پاک ال مولغیب مولای الله متصرف او مولای ګوړه واثابه که تین دی لوی اولیا دي خپل مغه و سره نشته ولوی یز سره نشته د دو دې زونه اولیا او سره اولویات او تصرفات نشته دجال جال سره تصرف تکمیره الله نه ماته وا او د تصرف او د لویو نه سيارت اچا سره نشته چې کله د انسانه کې د توحید په قران باندې مضبوطه اغه بیا سوق هغه سره الله یز نو نبی علیہ السلام فرمایي دي حديث کې چې د دجال غشي نو هغه یاد ولر الله رب ال عزت مسیح ابن مریم ورويږي او دغه بدر دمشق هغه شرقي دمشق چې د شان څخه مدار دا درو تلافه د بلد دمشق په راتلونکي جمعې د لارې په سپینه موناره باندې راکول شي بیرسالی هم که من در حدیث بیرمون مناره با حضرت ایسا علیه سلام را کس شی او دوه فرشتی و انصروی او ایسا سلام با پا غیبا نیلا سنا دیخو دیو او بیا پا دی حدیث که رازی چی ایسا علیه سلام بزدجال تلاش شروع که تردی چی پا فلسطین که تکم لد مقام ده لد پا اغی پا تروازه با دلت باندې بداد دجال گرفتار کی, کی او فق قضه کې قتل کی ځکه د دجال چې دی د يهودي دی دا يهودي وی نو عيسای رسالو په يهوديان نه پرې کېږي يهوديان به ټول ختم وي دا رمش په با کوم روایت عمر ابن الاعتصم له دی هغه وی چې په رو روبه دجال او سلبيخ بطيري کې او څو دراو شکته سلوی په نه دی سلوی په میاشتې کو سلوی اسکا او سلوی بطيري کې نو اللہ و بیایی صاحب نی مریم رولی کی پتر پسیوشی او دے وحالات کی دارنگی اتم روایت تیبنی مسعود رضیلان ہو دے سی آغا احمد ام زکر کردے دے ماجم زکر کردے دے او بیا مزا شاندی حدیث ابو داود کم راضی ابو داود کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چلی سبینی و بین او نبیل زمان او دا حضرت ایسا علیہ السلام فرمین زمبل نبی نیشتر دے ینی دلیبی سلام او د عیسی علیه السلام دルメجه چې کوم 170 سال شوې دي نو د ګیمند بل نبی نه دی راغلی د عیسی علیه السلام د رومبه په خبرې چې اون رومبه مو مشرنی په دا غېبه د عیسی علیه السلام نه وادوري دا څه نشي کېنه چې د اعظم علیه السلام نوم نو وایي چې بیا د عیسی را السلام راکشي ایسا اسلام السلام براکود شی، نچرا شی، ندخل کو سرابا پا دین اسلام بانی جنگ کئی، سلیب بماد کی، او تون دینونا با اغادیان باطلہ چکمدی او تول با ختم کی، او د اسلام با بول بالا شی، نجال با ختم شي او بیا با ایسا علیہ السلام بڑا شی، حقیقی مرد بانی با مرد او مسلمانان بزدو جنازوں کی، دارنده بل حدیث کراتی د ترمذی په حدیث کراتی د عبد الله ابن سلام رضی اللهونه دا یهودی علنده دا یهودی علنده چې دا اول یهودی او بیا مسلمان شوه دي د لیکی چې دا خبره په تورات کې لیکلی چې نبی علیه السلام با، یعنی عیسی علیه السلام چې د نبی علیه السلام سره با یوزه که خخیگی ما برونم حدیث کی ویلی و کنا چی عیسی سلام بفادشی نو با دائشی رزنانو چی کم حجره و کمکورو ایتی نبی علی سلام خخده کنا نو علتا که مصربیت آزم عیسی علی سلام خخدشی نو دیزه که و ای چی سلام دی براتو زیگی او دلده که اسور پسید عیسی علی سلام أغا أولوهيت رد كي او تشبیح ورد كي ده حضرت عزم علیه السلام صرا شكرا سواهي جبلاري ني نو ده بدا خده بچهوی دا بدا خده شویوی نو جدا ستاكي نو ده عزم علیه السلام ونمور ونبلا نو علیه غم تخده نائب شوف نو إِنَّا مَسَلَ إِسَام يَقِنًا مِسَلْ دَ إِسَى عَلَى ان الله عليه والسلام کما صلی آدم علیہ السلام دے لکه څنګه چې آدم علیہ السلام په کلمه د کن سره پیدا دی لدارې عیسی سلام هم په کلمه د کن سره پیدا دی اوبد کما صلی د د تشبيه د لپاره دی چې زپلار پلار دي یعنی چې د وګره د آدم علیہ السلام وو مور څلار دوان نشته او د عیسی علیہ السلام وو مور نشته دغه تشبيه د لپاره mesti یو کافی فطوږي لکه زیدونکل اسد زید فشار د ازمری و پڅکی په بادره کی دا نشکره چې د ازمری فشارې لګای دیو غاډي دیو پینجی دیو تا دا څنګه په بادره نو خلقهم پیدا کړې دی الله د آدم علی سلام من تورابین د خورین ثم قال يبعل لغو دی د آدم علی سلام تا کون ش کلمه د کون چې صرفوي فيكونهم شو الله کول ویلو ته مجنيش تا خدای د الله د ارادي له تعبير کوله دي په لفظ به کول سره الحق من ربك او دلته کوي چې سلام دا د الله پاک ما زولي نبی کده بلار نشواله اونوه ته مصلزم وي يبي په ان ادم عليه السلام مطلب ورنیشته نضای وی نکل پتورات کرا گولی دی و کتب سماگیه کی ایسا علیہ السلام تلناب من گی دی و دی, دی زمان افراز محترم فرمائی اللہ دی امر مال او خیر و برکت واشای داکتر محمد نواز دی آغاوی چی پتورات او پا انجیل صرف ایسا سلام السلام دی بندی وی دی, دی. بلکی دی ایسا علیہ السلام دی علاوہ چی نور کم انبیاء دی لکا دم السلام یعقوب علیہ السلام لدین علاوه نصارا دیتم ایو ویلی شیویری دا ورټوله له دی دا خو به دا له هو یو له جو جوړ شو اوه ی چې په بایبل کې نه سبا کوم بایبل کتاب ذکر نه پدی کې د دې دی کتابونو مجموعه پدی کې تورات هم دی پدی کې زبور هم دی او پدی کې انجیل هم دی د تورات چې دی پنځه بابونه دی د تورات پنځه بابونه دی یو دی لکه لکهدا د مکوث هون نو دار ته زم کی استعمال مکی ګنتی دا او پسالورمکی خروش وی هغه بل اسرایل چې کله وطن ده هغه او هغه یماتو نو دی توراتا عہد نامه قدیم ویلې شي د دې يهودو په استر او انجیل دا عہد نامه د راته عہد نامه ویلې شي دی تورات دا اهدنامه قدیم ویلی شي او دی انجیل ته اهدنامه ی جدید ویلی شي ځکه ای تا یلو پليځ انجیل چې کوم دی د پات څلور دی انا جی له حق ته او طويل شي د دې پليځ انا حق دا څلور دی یو دا انجیل لوقوی له شي قاصره لوقا زړه انجیل یوه نامه ویلی شي دريغا انجیل مت تایلې شي انجیل مينتي او بیا کړي ځای کې او څلورم تا ان اجیل ارباوي دي شي نو دایوي دا څلور حق دی دا انجیلې چکم دي په دې مې صورتو ندی کله چې دا صورت ندی نو دا چې د دې صورتو ندی صورت نمبر 3 آیت نمبر 38 کې لفظ د ایبن دادمه علي سلام د استعمال شوی دی او لفظ زبنات پا تورات کی صورت نمبر چی آیت نمبر دو اور چار کی لفظ زبنات تملئی کود اپارا استوالشو نوالی زبان امرائی کیم دلنا لی حدی دلنا سر علی حدی شرکانانی بیا پا تورات دویم استثنائی باپ دی پا سورت نمبر چودہ آیت نمبر ایک کی تو یاکوب علیہ السلام پر بارکی لفظ دا ابن استعمال شوئے او په انجیل د یو حلنا کی نمبر ایک آیت نمبر گیارہ اور بارا کی دا نصاروں دا پارے لفظ شوی دا ابن استعمال شوئے چې تو چیزا چیزای کی کپر لفظ دا ابن نشانہ علیہ جوڑی گی الہ جوڑی گی تو تاقبید علیہ اوڈا لی کرسی سونا علیہ دی بے پس لی نصارہ سوڑی گی دیر دیکھر نا؟ نو نونا ایبن جو دادا متشابهاتو نده یادا دس من البغاد ته او یا د ایبن کو شجره نصب مادومتا سنگا غیل احشو الحقو من ربک الحقو جار مجرور دی او دا متعلق واری متعلق محضور ته الحقو ثابت من ربک حق ثابت ته سادا رب ده طرف نا پسکی فا عبدیت ته عیسیٰ علیہ السلام کی ایسا علیه سلام دا اللہ بد دے او الہ لدے نو فلاتکن مکیلتا من الممترین دے شکوون کنا پدی ایسایان و معنی دا عذاب پراتلوکی اس خطاب نبی علیه سلام دے و نبی علیه سلام دے سلام بابدیت کی شکل دے کرے دا دا نصران اغا موفد تکم راگل نه ل انسلام د آغ د سو تعالمرران د سرمه خبره راغس داې په سا باېولګې ده او اوس سپورې دد شک ختم به شو دوه مدلله بیان وت شو درې زله دا د صید په هغ با دلي کلیا دقلیا وهیا تمه د دلو بانې زه دخ د هر سیک شو استبا نه ل ل کللا اوس سم شک نه دی ووت اتې خلک که نه شکې نملي ر سلام ذلوي فلا تكم من الممتري فدایمه تو شكون کی جگلای د بوسل لا دااب نه بچی دای بچی ته نيشتو نو فمانه کام تکم من مما د مجات من الالم دوش pkg خبره ذکر کای ما بغله د نصاره او سره او دا سیری اپشن دی صدا بندخ پلتول د لایف ویش کی پیش کی او یای مخاطب نه منی وې ذرا دوست ما بغله وس په دواتي نهایتي ديو او دلته په سوالو کې الله سو پناه کړیږي په سهار کې موږ په دې مو به له باندې مو تفصیل کړو سورته بقره آیت 293 پوری څوګو د مبالي تعریف او د لغوی ما غا ریکارډینګ دی بیا ووري دثمان حاجتا ها د څنګه کې سره فی هی پا عبدیت سلام کی یا فی هی پا دی حقی الحق می رب اکمکی تیر شو گنا دیش آلی سلام دا عبدیت تو بارک حق بیانو شو او اسم سو کتسر جنگ کئی مناظری کئی من بعدي دی رشتماداغین جاکا چراہو تاتا من العلمی علم دا قرآن قرآن سوئی قرآن راغو خبره واضحا کا خبره واجهہ کہ سات عیسی علیہ السلام ان رب رب و ان الله ربی و ربکم فعبدوه الذی صراط مستقیم ایت کہو قرآن وی جو رسولن الی بنی اسرائیل عیسی علیہ السلام پیغمبر دی ایت 99 کی وبنی اسرائیل ہوتا دی اوس په تاسوای چې نا عیسی علیہ السلام ټول دنیا ته الغه آ... دی پیغمبر دی میچ قرآن راغو او بیا تاسو نو منای نو بڅراوی چې سبا خبره کوي د په قوت تور ته وای تا له دا شې ایسایا نو تو وای راځي ندعو مبار و ابنا انزم الب زمان وابناكم واست زمان د چې کوم میدان دی د مناسبی چې قبضه کې په مناسبه جوړیږي ونساءنا او زموږ خزین ونساءكم واست خزین وانفسنا او مهاجر خپل جانونا وانفسكم او تاسو به مهاجر خپل جانونا د مونازری د میدان نویا څخه پینا د مو باحلی د میدان یو هو منازری جنا بیا شرکت مباحلی به تاسو ویږي مباحلا را فیرې اخصنوی نو بس اوس په څه ولرای سایه خو د ممراضی اولکان به ممراضی په خپل ممراضی یثم نن ابتهل یا با مباحلو مباحلا د ابتيهال لذ و د او کی نهایت یادیږي کول د فنشل مو باوږه و لا نتالله لا نتذله علل کاذبین پدر او غلون باندې ده ده الله لعنت بيه او دروغ ژل باندې تيرميزي په حديث کې راځي په دې ته النبي وقاص رجلونو فرماي چې نازل شو فقلت انا وندو ابناءنا وابناكم نو اي نبي السلام حضرت علي رجلونو تو وي چې تمراشه زي فاطمه ته وي تمراشه حسن او حسين رجلون اميمه او قسط او بیا دی ویل السلام و پرمایت اللهم هؤلاء اهلی الله دا, دا, دا او زم ما د کور خلقی دا زم خپلوان عوذ م وباهری د تیارم من مباهلکم دا ردی بخاری حدیث دی حذیفه دجلنون روایت چې د لجران د چې کوم وصف درغلو مشر نبی علی سلام تر هغه چې مونږ مباهلکم نوایا غیاو که ځې بلته وایې کوم چې وې زمو په احلاکو که بل وڅویت غوړې مباهاله وره ورونکې کله په اړشیا الله پیغمبر دې څوک په شک کېږي او کله په اړشیا پیغمبر وی وګوره یا ساتای نو مونکي په دې ووهل کې کامیاب شو او نو مته وچی په دې مباهاله کې کامیاب شو نو مته شو 4 چې د پیغمبر دوا څو هری بیا رکیږي نه لقد الله همه قبلای نو بیا دهی صلاحو که خیار بردم بچی خی که نور ده تا باینا بچ او اسکر ده خو ایمان زانه او رو رو او او ده دونیاییت تا باینا خو بچ شو جا نو دویزه سایده بیای نبی علیه سلام تاوی ده دارتی کار ده چې ایمان خونا رو رو رو خو توم سر او امان دار تا سولی گا چموږه ولاګي بیا ټیکست چې کوم دی له هغه باندې اسلام رونیاب ټیکست ورکوچې نه مازه درس پاول کی مو نو د زموږه یمنه دار تاسو لیکا چې ال تکي موږ دلته غوښتل ټیکست ورکوست چې کوم بوم باندې دی بسا بوم غته لریو اسلام نور نو نو ویلی سلام صحابه نو څو ویږي چې توپړیږي نو ویلی سلام حضرت ابو بلا ابن جره رضی الله عنه وو چې او بین ته حبوتوي چې دا د دې او مت امانتدار کس دی دی او دې متا جی او دا ټکس ورا ودی هغه ابو بيدایو جراح له ځلونو چې دا د اشرف او بشره ولدي داده بخاري حدیثو چې ماته کوي دې دې یو خبره وره ده فنجه الله نطه الله علی الكاذبین لفظ زلانت تاسو ګرای لانت ویلی شی د الله در رحمتنا لریوالدہ د الله در رحمتنا لریوالدہ زی زی کله فس د لانت کنا تی در پسکاری دا کولول دلی شی ویله علنت لانت کې د اصلی چی دا غوول نکلی کیږي ګون سپی چنه اګون دونه هی چی د پاسې شپ په ټکی نو ساجمو سره په ویلی باندې فرمای چې تیجه سبب پدې جه کې علانات کې بداتي کولول کېږي او بصورتي نور کې ال <سؤال> تکي ومه د علانات کې کولول <سؤال> او باقی چې قرآني کریم کې 16 زینو لفظ د علانات راځي نو هغه کې بداتي ګول دا یو قاعده ده ځان سره لوطره نو ان هاذا له هو القصص الحق ان هاذا یقینا د مخت شو چې سلام مجد مور یا جزا نیا یا جزا ذکر علیہ سلام جز له القصص والحاق وخامخادہ بیان دیرشتی نیز وما من الہ الا اللہ دوسا مرض دلائر زکر کریں خواب تیسا علیہ سلام الہ ندے بی بی مریم الہ ندے مور ندہ نسوک تے ہا الہ سوک تے نو اللہ پاک پلے چواب کہی مامن الہ نشتدی بلحج پروا الا الله لكن يا الله ده د عيسى عليه السلام يا الهنا ده لکجاغه پخپل اخلا باندې وایې انك انت السميع اللليم ب مريم الهنا ده لکجاغه پخپل اخلا باندې وایې الله يرزق من يشاء بغير حساب زكريا عليه السلام الهنا ده پخپل دلنا سوال کوي انك سميع جبريل الاله نده زکه چېغه پخپل خلبانی وای الله يفنم ما يشاء الله يخلق ما يشاء رساله سلام الاله نده زکه چېغه پخپل خلباندی وای ان الله ربي و ربكم فعبدو هذا صراط مستقيم الاله سوتی وما من اله الا الله نشته به هجر پروا لكن يوالاده او دا سمرا دا دلائلو دا سمرا دا دلائلو پا تیدری مانو بابونو کی پیوشان الفاظ کی ذکر شید دا تاسو لگو گو رئیم پاول کی سمرا دا دلائلو اول کتاول توحیی ذکر کې آئیت دو کی اللہو لا الہ الا ہم او پیا آئیت چی که سمرا دا لا اله الا هو لذيذ الحكيم ثانيه <تصفيق> لا اله الا هو لذيذ الحكيم اوبيا غيت 18 وګورئ شهيد الله تداوله توحيد ذكر کي شهيد الله أنه لا اله الا هو شمر دلايو خريت وګورئ لا اله الا هو لذيذ الحكيم ثانيه پدريم جلواني پايت وقال اللهم مالك الملك دعوه توحید وکنا لسمराई څنګه کېروه تا 56 نمبر 36 کې 56 کې دعوه توحید وا او پای دلایل سمराई روانه تا 36 کې چې وما من اله الا الله وان الله له هو العزیز دا قال لا اله الا الله او دا عزیز الحکیم ولصفات دا پټري وانه سمرو کې یو شان <تصف> لو پین تا ول لو د زجر ور کوي کله چې انسان د توحید نه ووړي لو پین تا ول که چیرې ووړي دلته د توحید نه توحید موږ نه منو سټک ف ان الله بځیغینن الله تخبلوکا الله بخبلته دا ما هو بیان او ما هو توکو ف ان الله بځیغینن الله علیمن بیده بالمسیذین فصاد یان باندی فهمة عدده الله فيه نفسه يقوله في الزباني آغا والإساء ختم شوى فأول إساء كي بيان وزي إثبات التوحيد أو دعوه لإساء دا بدري بابه روباني مشتمل ووا أول باب آي سطره پوري بعد كشفق خبره ووا ده باب ابتداة كي دا پا دعوه دا توحيد سرى علف لا منیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأغي معنى ذريك اسما دلائل ذكر كو دلائل اخياء دلائل نقلية سمردت لایلو دروئیث آی چیکی دغه خبره ذکر کوله تخویف زما خبره تخویف پر کوله قائت نمبر 4 چې ان اللذین کفروا بیاتنا کرا دغه خبره آی 4 چې د نساره او د اولی شبهه را دی کوله چې ثالث لم تل کتاب سمویات ابن ویلری نو دا غی جواب کوله جدا ابن د متشابه الفاظونه دریم خبره ديږي کور سره وروه خبره ديږي کوره آیت نمبر 8 کې اتاليم للالمين عند اوره شبحات چې کله چې نذیر شي د تاسو به دواګانې ډیر ډیر کوي الله نو سوال کوي د استقامت بنزمه خبره دي چې شمال او اولاد د الله د اعظم د دفاع نشکولې ولاتي دبطکه او شپه خبره آیت نمبر 14 کې تسید ملت دنیا او اعترا پوری تربیه ورکول وخترا او په اخر کې بیا هغه مؤمنانو صفات ذکر کول اې تکاره لازم باندې شروع کیدو او علاوه چې د توحید پایه باندې د لایې عقلی نقلی وحيي او سمره د لایې دو بیاه هم د دې ذکر کول دا د ځین جواب اوهله خبره ذکر کول د نصرانیت دا می شه میرزه چاغي می زمون دین کامل دے و دی ودي ان کامل لا یوزخ او کامل دین چي دا کنه مطلب کېږي صداي د راوي کولي چې ان الدين عند الله الاسلام او بعده سننه د اولی شبي درې جواب وکول چې البقات البقاته پریمه خبره ذکر کوله ايت بيس کې صداقت النبي عليه السلام سره خبره ايتي چې کې خبره د دې کتابو شدي بغبيه قتلول په زما خبره آیت نمبر 23 کې اتولين كتاب الله چې د الله د کتابه اووي او شپږمه خبره تخميه او قربيه ای چې په دې باندې درې برخو ورکیږي په دې کې داوود او توحید کول اللهم مالک الملک سره د دلایل عقلی او سره درېمه خبره آیت 43 کې تهدید ورکول مؤمنانو سپدو صحیفه درېمه خبره آیت 33 کې تپېفي ورکول څلورمه خبره تهدید ورکول په استباب د نبی علی سلام باندې پنځمه خبره آیت 5 کې دا اولنۍ شبهه د لسارو د اولنۍ شبهه یې رسول اسلام علي السلام ته كتبې سمونېږي ایبن ویلی نو دا ایلاحدي مو دا غي تفصيلي جواب وکول نو چې دا پوښجه راینده سب معلوماته دا همور معلوماته دغه خاندان معلوم دي او دا په دې ځانې څنګه ټکات ذکر کول پنځه قوالی زرینه ذکر کول یو د عیسی السلام دنیانا یو د مریمنا یو د زکریانا السلامنا یو د جبریلنا او یو د حضرت عیسی السلام دا او په اخر کې د شپدو مباخله ده يهود سره یعنی د دې درېم بښ پګم خبره آیت کې مباخله ده يهود سره په منهاج ځکه پهې من بعد ما جاءه من العلم او په اخر کې آیت پرې څه باندې زجل کوو څو چې د توحید نه او بدی باندې راولې څه حکمت مته اِنَّ مَثَلَ عِيسَى يَقِينًا مِثَالُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ ان الله برز الله علی کما صلی علی adam peace and blessings be upon him بنا کړه د آدم علی سلام ان ترابین د خوینا ثم قال به فرمایله او د آدم علی سلام ته کونش ان پای په نا کوم جوتشو ان اكو حسابت دی پام دی ته علی سلام کیسه در طرف نه فلا تكن مکیجا من المومترین د شک اون کو نام فرانو د اعظم وَمِنْ حَاجَةِ دَاوُدَ بِجَغْدِ كَيْتا سَنَافِي بَقِيَّتَ إِشَالِ سَلَامِ كِ مِمَّا جِيرِ السَّمَاءِ نَجَاكَ تَرَهُ طَأَمَ مِنَ الْأَلَمِ إِلَمَ الْقُرْآنِ فَأَبْدِيَتْ إِشَالِ سَلَامِ وَفَقُلْتُ أَوْ تَوْيْتَ عَلَوْنَا شَيْئًا تَمُ بُرَوَالُ وَأَبْرَأَنَا قَلْبًا مَبَاحِلْتَا وَأَبْلَاكُمْ أَوْ دَثْمَرُ مَلِيْنَا مَنْقَلْ وَلِسَانًا مَرَوْرُ فَجَكْفَلِي وَلِسَانًا تَصْرُغَ وَأَجَكْفَلَيْنِ وانفس انا او معذر کو اقبل او وانفس اکم اوتاس معذر کا اقبل خانونا دمنا ابتحل بیا بمباہ لوکو یعنی نہایتی اجیزی باوکو بدوا کی فلجلن باوگا دا, دا مکی چکم بیان تیر شبابیت تیسا علیہ السلام لہو نقصد الحاق رخام خادا بیان دلشتی نے وما من الہن او نيشتي ديبل دو حاجتروا الا الله لكن يا ولاد وان الله يقيننا الله له هو الحكيم خما خا غالب حكمت ولا ذات فاين ت والله وكثير داخل قد التوحيدنا فاين الله يقيننا الله هل من قيدين مفسد دين فصاديا نماندي